A'udhu billahi min ashshaytanirajim Bismillah arrahman arrahim Inn alhamdulillahi na ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'aghfiruhu wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyati a'malina man yahdihillahu fa la mudilla lahu wa man yudlilhu fa la hadiya lahu ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Amma ba'du fa inna aslaq al hadithi kitabu Allah Wa khaira al hadji hadji Muhammadin sallallahu alaihi sallam Wa sharra al umuri muhdathatuha Wa kulla muhdathatin bid'a Wa kulla bid'atin dalala Wa kulla dalalatin fin nari Thumma amma ba'du Të gjitha falandërimët, mirnjohjat, shiqirët, mëtë mdojët A të kohin vëtëm Allahu jelle jelalu Zotit të botrave Kryusit të gjithsisë Për sondëjtën tona mshira Allahu xhellahu ala bekimat e tij. Qofshin mbi më të mirin dhe Zotërin e pejgamberit Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Mishoktë të tij, besnikë mbi familjen e tij të, të ndershme, mbi bashkëshortet e tij të, të pastra dhe mbi gjithë muslimanët të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij më të mirë deri në ditën e gjykimit. Fillimisht e lutim Allahun xhel xelaluh, që Allahu te baraqe ve teala këto ditë të cilat kanë kaluar nga ky muaj i bekuar, e lutim Zotin ton xhel lwala që të ki të regjistruen në regjistrat e veprave të mira dhe mos na e çon mundin ton huq ve ta pranon si vepër të pranuar dhe të të bëme kabull tek ai. Sot më lenia Allahu xhellahu ala detave vazhdoj na zinxhirin e ligjëratorave mbi historinë dhe jetëshkrimin e pejgamberëve ku kemi ngel tek pejgamberi Hud alayhi salatu vesselam dhe përmendëm diçka nga historia e tij çka ka përmend Allahu xhellahu xhellahu xjalalu dhe pasti vjen një pejgamber tjetër, tjetër i ndershëm alayhi salatu vesselam një zgjedhur tjetër i Allahut te bareke we taala Parase me vazhduhe me historinë e këti pengamberit të ri, i cili emri ti është Salih, Salih e ka qëjtë Allahu Gjellu Ala, që në gjuën ton i thoi në Salihu. Parase me hyë në historinë e këti dhe i eqkrimi në këti njëriju të, të zxedrë të Allahu Gjellu Ala, dhe të përmenjë me ndi qëka nga ajo që ka përmenjë Allahu Gjellu Ala rëtë qështjës e Ramazanit. Allah u gjellëvalë në surën al-Bakara, ka përmenjë muaj në Ramazani dhe ka përmenjë agjerimin dhe farzin e agjerimit dhe në faqen e fundit, dhe në ajetin e fundit, kër e ka përmenjë Allah u agjerimin, Allah u ka citu një ajet Ka thënë kështu Allah u tabareke wa taala Wa ida sëalaka ibadi anni, fa inni qarib U gjibu da'wat e da'i, ida da'an, fa li estëgjibu li, wa li u'minu bi, la'allahum jërshudun Thëtë Allahu gjellëvala, nëse të pysin ty rëptemi për muë, thua ju atyre, unë jam afer. Letë më përgjigjën mua dhe letë më besojnë mua. Le allihum jërshudun. Ndo shta, ndo shta do të uvzohën, ndo shta do të drejtohën. Rusht është uvzim, me gjetë rrugën e drejtë. Në nëndalëmi vetëm me një jetë, me një shpreje, që ta kena parasysh se qka kërkojnë nga afërësia me Zotin ton gjellë vahala. Allahu ka thanë si të pysin për muë, ata qka pysin për muë, se jo krejt pysin, adhe ka thanë Allahu i dhe se elekë, nëse e kalon kushtore, se nuk pysin krejt për Allah, nuk pysin krejt për Zotin ton gjellë vahala, disa pysin, disa spysin, edhe ata qka pysin, nga mesit tëre shumit sa nuk din me vetë, e pakit se vogël është ka qka e merë përgjigjën e duhur e nga kjo pakic shumë pak e zbatojnë ata qka e kanë morë si gjevab e Allah u thot thuju, jam afer në këta jet ka shumë shpegimi në këna përmend diska nga jo sot do të përmend e një shpegim tjetër të djetarve që na duhet me pas parasysh në muajnë e Ramazanit pa edhe jashtë a Ramazanit se na jetojna me Allah unë gjellu ala edhe jashtë a Ramazanit cila është ajo ku ka thënë Allahu, unë jam karib, afër. Djetartë, kanë thënë kështu, njeri ju është krijes, është gjales, e cila ndikohët nga gjdo send që ka e rëthën ata. Pra njeri ju është asë i krijese, asë i në tërshmëri e ka, e ka kriju Allahu gjellëvara në atë formë, në atë stilë, që nuk ka diçka rëthëthi qka nuk ndikon të kaj. Pra, absolutisht, gjithë qka ndikon të këti. Edhe mizë e me vogël, taloviz koken, dë banë më shqecue, taloviz dorën, gjithdo send. Dhe jetarë kanë përmen shumë sende, të cilat nëse i përmen da shumë, ajo është një studimi veçantë, mirë po neve dëshirojnë me darë të pika e cilat e duhet neve. Jetarë kanë përmen se era e mirë ndikon të njëriju, i e pëflatë. Andaj parfumi ja ndryshon edhe komoditetin e njeriu. Ku njeriu është i lirë me parfum apo rrimë me një ambient ku ka parfum, ku ka mis kur vjen era mirë, atij i vjen mirë dhe ndryshon shpirti i tij. Dernel sa Imam Shafiu ka thonë, edhe mendja fillon të me ndryshue kur njeriu është i lirë me parfum të mirë. Tëshat e tij ndikojnë, rrobat e tij ndikojnë, stinat e vitit ndikojnë. Njeriu tjetër disponim ka verës, tjetër pranverës, Kjetër disponim ka dimrit, Kjetër disponim ka vjeçtës. Njeriut kjetër disponim ka të shpia, Kjetër disponim ka kur del jashtë. Njeriut kjetër disponim është Kur del në gjellëbrim, Kjetër disponim ka kur ka thatsi. Kjetër disponim ka kur është para detit E kur është para lumit. Ndikon, Atmosfera e detit, I e patina, Gjurëm, Dhe ndikon në shpirtin e tina. Qëtër dispozitim ka kur ban medikan muahbet e që e ka për shtati, për shpirti, e qëtër dispozitim ka kur e ka muahbet dhe i bie dikush me ban muahbet me ta e e shpirti nuk ja do shumë, po e ka si obligim me nejt me ta. Qëtër mo që të ndryshë ndikon. Ndryshë kan thon dietar ndikon kur dikush të buzqesh, e kur dikush të tgjishë morëllt. Ndishan ndikon. Nuk ka mundsi, nuk kanë i njëjtë ai i cili të buzqesh tyje dhe pritme me me shpirt të harreshëm, edhe dikush i cili ti s'tën m'rroll edhe ti s'tën drita të gata, ndryshe ndikon te ti. Çdo sen ndikon te na. Një fjalë mirë ndikon te na, dhe ka mundsi një fjalë, një javë na jep motiv me jetuë, dhe një fjalë e keqe, një javë na lë rahat me flet. Çish ma tha, çish se tha. Diator ka përmendë shumë sende çdo sen ndikon te na. Çdo sen ndikon te na. Edhe këpës ndikojnë te na. Djetarë të kanë thanë, njëri u shkarun në dele, ka stil tjetër, e mban kokën ullur. E njëri u i cili miret me kuaj, e ka edhe gjoxin për para. Njëri u i cili miret me kuaj, e ka gjoxin për para. A da i khalit i mnil volit, e ka posë gjoxin shumë për para. Pse? Gëse ka qenë kalorës, është mirë shumë me kuaj. Andaj, gjdo se nëndikon, edhe me kafshin me të cilën ti e trajton, a jo ka me lanë të ti nëndikimë e lejëmo njërzit, gjdo send. Njërzit kanë thonë, njëriju i cili mbonë qenë, ndikon të kaj, ja prish të abiatin, ja prish të tirën. Andaj për nga nësam nuk e kale ju e këtë me sejle, pse për të arrujtë komoditetin dhe pastërtiin dhe autoritetin e njëriju. E atëherë, mase gjithë shka ndikon i ka të këneve, a ndikon a fërësia jonë me zotin tonë të këneve, do e mosë. Dëmo se na kur afrohemi me Allahun e kur i kemi na punë të mirë me Allahun, nuk jena sigur kur si kemi punë të mirë me Allahun xhallahu ala. Nëse çdo send le të na ndikim dhe ka ndryshim të disponimit tonë dhe të jetës tonë, atëherë puna me Allahun xhallahu ala do e mos ka ndryshim. Andaj neve kur jena afër me Allahun, ndryshë jena. Ndryshë jena. Dhe që ka tjetër është kërë, na nuk e dina me shpjeguat mesele. Dhe që ka tjetër është se na nuk dina tefsirë mi bëhe ati, ati ndryshimi, mirë po ndryshimi, egziston. Nuk mundët askush me thanë se une e ndjejë Allahun, si në Ramazan, si ashtë a Ramazan. Nisoj e kam, nisoj e kam. Përvecë e dikush i cili në, në zemën e tina, s'ka hije imani. Ajë nisoj e kam, ajë nuk, nuk ka diçka, në dojshë ta edhe maket që ka. Nuk ka diçka, në dojshë ta ndështë të maketë se Ramazani jashtë të një loj, loj presjoni, jashtë të një loj torturë dhe mundimi prej obligimeve të shëshrisë, jo që ndështë të i beson ato. Mirë po, nuk ka mundësi njeriju me ndjej Allahun, jashtë të Ramazani, cikur Ramazan. Pse? Se Allah vë afrohët. Allah vë afrohët. Cikur që ti nuk je njësoj kur je në gjelbrim dhe kur je në një atmosferë ku ka, kur nuk ka kur farë gjelbrimi. Nuk është njëtë. Kur jemi në një stëmir dhe kur jemi në një stëkqi, nuk është njëjtë çdo se ndikon. E na çka duhet me bëj këtë Ramazan, po edhe jashtë Ramazanit. Ku janë djurmët, ku janë ndryshimët, ku janë ato pasojat dhe shkaçet të cilat neve i marrim e çu do të më pas pasoja kur na afrojmë me Allahun. Kur fal namaz dhe kur agjeron dhe kur lexon Kur'an dhe kërë ndërgjën një ligjerat, dhe kur banë një qëka të mirë, kur jetë një lëmosh, gjdo sa në të mirë qëka e banë, a thues, a ndryshoj kjo të une një qëka, raport me Allahun, do e mos. Për të argumentu këtë meselë se njëri u kur afrojt me Allahun ndryshon, pa tjetër e ka me ndryshue, djetarët e kanë shpiku këtë hadith, dhe janë qudit me këtë hadith, ka trasmetu ima në Bukhariu, Ka thënë pengamberi sallallahu aleyhu sallem Ka thënë Allahu gjellewala Nuk afrohë të robit të këune ma afër Me diçka se sa me farzë Nuk ka diçka ma shumë Që ka njëri ju afrohë të Allah O si sa me farzë Farzë i është më i darë Së sa kitë taravit s'ka janë fal Ta të njetën tane Farzë i është më i darë Se kitë na filet dhe kitë sonet E që a i ki fal Ta njetën Një farzë I allahut Pse? Se farzë ka ta, e ka bëaj Aje li asaj ka vënë vaj çdo në robim u më ofruem nafile me vullnetare pasi diket plotsufarth të si duvat ka thon derisa ban nafile dhe ban nafile hatta uhib derisa tadua e kur ta dua tha allahu jellal wala e kur ta dua kunt samae wa basara wa yada wa rijla tha allahu jellal wala e kur ta dua nuk është sikur para se me pas dash Sh nuk mënët me god njëtë e tha kur të duhe atër i bona dëgjimi i ti shikimi i ti gjuha e ti dora e ti kama e ti kanë thënë djetarë qka është kjo i bona dëgjimi i ti shikimi i ti shikon me shikimin e Allahot flet me të foljurit e Allahot prek ati ku dënë Allahot me prek shkel ati ku dënë Allahot me shkel djetarët kanë thënë pra le gjur dëshuria Allahot e kaj djetarët elë gjurm dashuria tek Allahu tek Ai. Ibn Qayyim el-Jauziyyn yarı el-itara te muslimanëve në shpjegimin e këtij hadithi ka thonë dhe moja e kësaj, moja e kësaj shikohet te pejgamberi sallallahu aleyhi ve salam. Nëse dikush thot, unë s'në konverrej tek te vetja ime. S'në konverrej sjama çjat ta voreja ka pas ndryshime as ka pas, ka thonë shikoje pejgamberin sallallahu aleyhi ve salam. Ai çka kanë dikuë dashuria e Allahut, ai është mik i Allahut mëj lartë në mitësi me Allahun Gjellewala. Shikoj e jetën ati dhe shikoj e qishkallon gjurën. Ajë ndryshon për e neve shumë. Zimi ti e fjetura e tina, lëvizja e tina, shikimi i tina, dëgjimi i tina, gjithë shka e ti, vetë të menejt me pengamena le i salatës, ka qenë kënë në cije si madhe. Andaj, sahabët kanë thanë, s'ke na pasë musibet prej se na kalin nana, Edhe ai saken namë vdek musibet më të mëdha se sa vdekja e tij alayhisalatu wasalam. Skan mujt më bajt. Nuk kanë mujt më bajt vdekjen e tij na derisa Omerin e kanë lëshu komt e tij, çish ka thënë vetëm i kaur lajmi, ha? Dhe ka ra. Edhe lajmat ndikojnë. Edhe lajmat ndikojnë në neve, apo. Pygambëri alayhisalatu wasalam e ka shfaqë ka manifestuar ndikimin e dashurisë dhe Allahu xhalla wa wala dhe thot këtë djetarë i madh a i ka qenë razi me Allahun ka qenë i knasë me Allahun gjellë vë ala dhe prej knacisë të ti se ka qenë i knasë me Allahun është se fityra e ti kur nuk është më rol kur së është më rol s'ka pas pëse e mira, elhamdulillah e keqja, elhamdulillah kërët me këderin e Allahut e te Allahus këtë keqët Po neve në duke të keqe. Po nashka e shofna me atë shikimin e ullet, në duke të keqe. Asë një erë nuk është mrollë. Gjithë monë ka busqesh. Gjithë monë ka qeni hareshëm. Djetarët kanë thanë në sirën e sahabeve, transmitimin nga sahabeve, edhe në luft busqesh ke Alei Salatës Selam. Luft, që tabiat i luftës nuk është për me keshë, nështë objekt, vdekje dhe jete. Ka busqesh Alei Salatës Selam. Pse, vjetërë kanë thënë se ka manifestu e, ka manifestu e dashurin e Zotin Gjellewala. Ka manifestu e dashurin e Allahu Tebareke, va Teala. Andaj neve, në këtë Ramazan, duhet me lip gjurëmët, aromen, a ka ndryshu dishkate këneve, nga afërësia me Zotin Gjellewala. E nëse s'ka ndryshu, ku duhet me hulum tu, ndoshtë të nuk kemi, nuk kemi afrua. Ndoshtë të nuk kemi afrua. Se nuk ka mundë që i si mua afrua, e mos me ndryshua. S'munish nuk mundunë të më thënë e i afërt me Zotin e ti mos më pas ndrychu ka një pengesë lipe dushmë larguaj kërkoje bano vetkritik me vetvetën bano i gëzuhimshëm me vetvetën lej çka thonë njerëzit se ti je i bëj njëri mirë i bëj takvali këto nuk bojnë dobi te Allahu këto janë për këtë dunjë ti pak vllahidesh me to te Allahu nuk bojnë dobi ti je njëri të vërtetës e një, një musliman i mirë i dërojshëm këto nuk bojnë dobi testoje vetvetën sa je i afërt me Allahun Diraq te mat jallwala. Andaqathana Allahu jallwala, ne se tpisin e doin mu afru, uni jam i afurt. Uni jam i afurt. Ta lusim Allahu jallwala, qe Allahut na baje te ofru dhe te dashur te aj. Sad ibn Kathir, Allahu mashirof, ne librin e tij na historia e njerzimit dhe historia pejgamberve, thot pas Hudit alayhi salatu wasalam vjen nje pejgamber tjetër i dashër të Allahu gjellëvalet dhe indëruar, ka, i ndëruar, i cilë e ka pas emrin Salih. Ka dhanë Salih, ale i salatu e selam, ka dhanë është dërguar të këpopulli i themudit. Hudi ishte dërgu të këpopulli? Adit. Populli Adit. Kush është Adit dhe themudit? Babgjishat. Pra, kabilja është përkatsue, sikur që neve i kemi në bëjmrat e tonë, kështu është përkacu e të një prej babgjysave, një kabile e madhe, një popull i madhe. Andaj, popull i hudit është përkacu e të një prej babgjysave, i cilë e ka posë emrin adë, edhe i ka ndonë popull i adit. E këj popull tjetër është popull i themudit. Popull i themudit. Këto dy popull i ka përmendë Allahu shumë në Kur'an. I ka përmendë shumë në Kur'an. Njëra prej arsive që i ka përmendë, ësht dhe duhet me mërë i bret pse ju ka zbitë dënimi, kjo e para dhe një arsye tjetër që ka përmendjetar pse ka përmendallahu shpesh adin dhe themudin ata që ka e legjen në Kur'anin e din se adin dhe themudin shpesh përmendit në në Kur'an, po pse jam përmendit shpesh e dyta prej arsyeve pse jam përmendit shpesh se hudi edhe salihi gjithashtu shuajbi jam popuj dhe pengamberti kam posë arab E jehudët, bashkë me të kryshtërët, të që të kanë devjufej në Zotit Gjellewala, nuk ja u kanë nëkaldzu popojve të tyre këta popoj. Nuk ja kanë nëkaldzu gjematit të tyre këta popoj. I kanë mëshef. Që që kanë posë traditë, një mëshef, lajë më të Zotit Gjellewala, që ka të në Allahu të barek i vëtala, wa, wa jë këtumune. Adha ta e mëshefin, ma enzëll Allah, a të që i ka zbitë Allahu. Pra arshia e parës që me Në lezojna për këtë meselë, me mor e i bretë mësim. Dhe arsia e di që kanë përmendjetartë është se jehudët e kanë mëshefë. Pse e kanë mëshefë? Se gjithë qëka ka të baj me popujt e arabë bëta e mëshefim. Për çka nga urejtja që e kanë dhe i Muhamedit sallallahu aleyhi wasallam. E Allahu gjelluar e ka zbrit. Ka tha një e shumë mirë e dini se ka egzistu një salih dhe një hudë e kështë mëra dhe populli Shuaibit që të da përmenjë në popullin e Shuaibit aleyhimussalatu vësselam andë e këtë janë arsijet e cilat Allahu i gjelluar e i ka përmenjë këta populli popullin e Adit dhe popullin e Themudit këta popullin e ja rebelu dhe përmendëm të populli Adit dhe gjithashtu dhe ki popull këta kanë mëndu e se Allahu nuk ju ka dhonë kështu një mejtet mdoja vetëm se nuk ka matë forët se ata nuk ka matë forët A da e kanë thonë një fjallë. Men e shetë dumin në kuëtën. Kanë thonë kështu. Kush është më i forëtë se na? Kush është më i forëtë se na? Kur pengamert ju kanë folë, i kanë thirë ka Allahu gjellë vë ala, i kanë thonë bindë ju një Allahot. A da kanë thonë, men e shetë dumin në kuëtë. Kush është më i forëtë se na? Qishtënë shumë prej përër anduride të cilatë nuk e njofinë Allahu në gjellë vë ala, a ka më të ka thonë, e ledhi khalekahun, asë nuk plëcojt një fjali, aji cili ka krijuve, a do një me ditë kushë është ma i forët se, se ju, qajë që ka ju ka krijuve është ma i forët se ju, se, që ju s'ki në qenë, a ju ka bo, e aji cili ju ka thonë juve fuqi, është ma i forët se, se ju, se aji nuk ju ka thonë fuqi që ju, me te i kalu fuqin e tina, ka thonë, e walem ja'lemu, ena Allah e ledhi khalekahun, e shetë dëmi në humkue ka thënë asë janë të ditë dhe sa e thjeshtë po një në shumë e thjeshtë po njëriju kur, kur i, i mbyllët shikimi i drej dhe shikimi zemrës habitët që ish habitët njërzit ka thënë asë janë të ditë se Allahu që ka kriju është ma i ka fort edhe është ma i fort gjellëvala andë këta popu janë moshtruhe me fuqin e tyre me fuqin e tyre dhe kudretin e madhë që e ju ka thënë Allahu gjellëvala sepse ka dhe i kanë shpuvë kodrat. Dhe populli Themudit i ka shpuvë, i ka shpuvë shkëmbin Themdoi. Kodrat për shkëmbinjve i ka çelë dhe ka bërë rrugica ne kalua. Dhe kanë thënë ka kush është më i fortë se na. E Allahu xhallahu ala ka than, ata nuk e dinë se Allahu xhallahu ala është më i fort se ta. Populli i Salihut, populli i Themudit, është popull gjithashtu popull jo besimtar. Shumica prej tyre nuk kanë besuar ajo që ka edalon popullin e hudit prej popullit të salihut se ki popull sprovën e ka pas kjetër Allah i ka sprovu e ndryshe gjdo popull Allah u gjelluarja ka s'qurë një test ki popull e ka pas testin me një deve një deve të sënë e ka kryu Allah u gjelluarja me një form të jashtë zakonshme me një form e cila i përket mrekulive dhe sfides nga ona kryusi ton gjelluarja dhe Allah i ka sprovu me ta Mirbataja rirelua, çish do ta përmend me ajete të Allahut te bareke ve te ala. Para ksojna do ta përmend me çka përmend Allahu lova se si ka filluar daveti i Salihut. Si si është kiç, si është kiç në në davetin e tina. Ka thënë ja qaumi o popull jam. Nuhi Hudë tashte Salihu. Ja qaumi o popull jam. Dhe këlla do të mështina në kokë dhëtë me ngulit në koka tona se thirja në, në Zotin, thirja drejt Zotit, thirja ka Allahu Gjelloala, do e mos në brendin e kësaj thirje, dhe në thirë sa dhëtë me egzistu e dëshuri dhe dhe mëshuri dhe emocion, dhe dhët me dëvërtet dhëtë me egzistu një flakshmëri e madhe, që ata të shka pe thirëna, me dëvërtet për dëshirojna me e fut brenda këse rrugë. Ka thënë ja, ka u mi, o populli emë. O popull, un jam për juve dhe ju jeni për meje. Na jena një një lloj. O budullahu ma lakum min ilahin ghayru. Thirrja e parë dhe më këtë thirrje ka përfunduar dhe në mesin e kësaj ka disa këshilla të tjera. Ka thënë o popull, jam adhuron e Zotit e juve Allahu xhella xhelalu. Adhuron Allahun te barake ve taala. Nuk keni Zot tjetër përveç Ti. Nuk keni Zot tjetër përveç Ti. Shikone sa e fuqish me ka qenë thirja për nga mërëve dhe sa e njësume. Një, drejtoj unë i Allahu, djetarët në shpjegimet, sepse qdo për nga mërëve, ju ka thonë kështu. Ka thonë Allahu gjellohane surën e mbija, wale kad arselna fi kulli ummet rresule, eni abudullahe vë gjitheni buttahut, ka thonë Allahu gjellohane, gjdo populli ja kena dërgu nga një të dërguar. Për një mesasht të vetëm, U budullah, adhërën e Allahun, u e gjithen i bud të aghut, dhe largohi uni, atyre të setë adhërën përve që Allahut e që quen të aghuta, e që në gjuhën e shëriatit të aghut, është do kush ka adhërën në vend të Allahu i gjellëvala. E fjallat të aghut në këtë ajet, buk fali shka i bje, se në i të prumë, dhe qka shka të pruhet, pse e ka të pruhet, Se robje të prënë kërë e adhëronë dikantitër përveç Allahut, e aj e ka kryuë, e aj e ka kryuë. E kjo thiri e pengamërdo është e njësu, me një, me adhëronë, Allah unë gjellë vë ala. Djetarë ka ndonë, pëse janë fokusu këto? Pëse janë fokusu këto, fillimishtë. E para se Allah i ka urdru. E dyta, se nëse njëriju, mbënë me në këta, kjo është rezhimeja edhe ajka edhe përfundimi mesajjeve të pengamërve, se nëse njëriju, i bindet Allahut me bindjen që aj e dëshiron të tjerat punë regullohen në monir të natyrshme nëse njeriu e regullohen raportin e ti me Zotin e ti dhe i bindet në adhurim që i zhduhot gjithdo sen tjetër kam e u regullohen dikush ban pykje me njëher e që i avlen me popykje e që ka thua të herë se shumë njeriu thot që jam të adhuru Allahun dhe jam të rëdhuru veç Allahun po gjurëmë të këtja dhurimi nuk janë të qarta, nuk shifën. A dhurënë Allahun hajdut, a dhurënë Allahun zinaqar, a dhurënë Allahun njëri pa moral, a dhurënë Allahun gjellëvala ish frenum, a dhurënë Allahun gjellëvala mufsit, shkatrues në tokë. Ku është problemi? Djetarët kanë thanë, nuk është këtu problemi. Problemi është të pretendimi, jo të realiteti. Nuk ka unë si me e adhuru Allahun në realitetin e vetë, e një janë mës me posgjurën, ka thënë Allahu gjellewala inës salate tenhe anil fahsha i wal munkër vërtet namazin ndalon nga amoraliteti dhe të gjitha të kësijat, atëhera atëherë ko është problemi, atëherë është të namazin sa Allahu nuk e thënë fjallën e ti, nëse falës si duhet, do e mos kime ndryshuhe e nëse s'kim ndryshuhe të namazin Andaj djetarë kanë thonë, janë fokusu këtu për nga mërë, përse për nga mërë, përse vinë, përse vinë. Ka thonë Allahu i gjellu ala, wa la tufsidu fil ardi ba'de, isu lahi ha. Mozbani që regullime në tokë, pasi e kemi regullu ata. Djetarë kanë thonë, qështë e ka regullu ata? Nuk e ka pas për, për, për qëllim për, për asfaltin e tokën e kodratë, jo. Kjo është kapëtina e, e gjithsisë. Ka thonë, mozbani fesadë në tokë, pasi që me rregullua ata me pejgamber. Të ju çu pejgamber, mos bani fasad. Pra, largimi i fasadit, largimi i rregullimit, largimi anarkjisë dhe mos sistemit të drejtë është çllimi pejgamberëve. Atherë, atherë do të më shikoj dhe më rishikoj besimin ton, adhurimin ton, namazin ton, gjithçka çka bëjna do të më rishikoj. Se do e mos do të më pas gjurm, do të do të më pas gjurm. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka të regu në shumë hadithe se gjdo adhurim le gjurëm të na. Ka thonë sadakaja, njëri kërë e jetë një sadaka, ka thonë e lërgon një, një barë të gjunait për vetit. Na të mandë një arjabë në sadaka, pas thaj do shtë të bëjnë të një gjuna tjetër ma shumë. Pse? Sepse nuk e di në rolin e sadakaze, nuk e përceptojna. Ka thonë bë nga meri sallallahu aleyhu sallem, a e dini qëka është bëmirësia. Bëmirë e kështë mëra, ka thënë, bëmirsia është, e në ta'bud Allah, ke enne këtëra, ta adhërosh Allah, në hadithën e sajë Bukhari dhe Muslim, ta adhërosh Allah, qysh, qysh me adhërru Allah? Si kur jetë duke e pa, si kur jetë duke e pa, a ka mundësi dikush me adhërru Allah, si kur është duke e pa, me ba mirë, si kur është duke e pa, e ba një punë të mirë dhe edinë dhe ndjenë, bikëqirën e zotit, mbi ta nuk ka mundsi. Sikur i eduke po, e ka thon fa in lam takun tara, si, nëse s'mundesh me mëriç çiket grat, nëse s'mundesh me mëriç çiket grat, sikur i eduke po, ka thon pak më poshtë zbrit. Ama mos gabon me zbrit në këta, se me zbrit në këta atar të mirët bamirësia. Ka thon fa in lam takun tarahu, fa inahu yarak. Ka thon se nuk mundesh me adhuru sikur i eduke po, atar dije se aj çatyje. Kjo është më e vogla. DSI çeftia. Andaj pejgamberët nuk janë përqendruar në kët thirrje, vetëm se e dinë se realizimi kësaj meseles i realizon të tjerat në mënyrë automatike. Ataj i ka thënë: Adhuroni Allahun se ju nuk keni Zot tjetër i cili meriton adhurimin. Qad ja'atkum bayyinatum min rabbikum. Ka thënë: Ju ka thën, ardhur juve argument nga ana e Allahut xhellahu ala. Dhe shikon çdo pejgamber e përmendt argumentin argumentin çka ndonson kjo se na feja jon është fe argumentit, fe provave, fe dëshmive. Andaj njeriu kur hyn në Islam hyn me një shprehë e cila në fillim jamson se çfarë thej është. E shehdu an la ilaha illa allah wa ashedu anna muhammadan rasul allah. Unë nuk thot të besoj, po dëshmoj. E shehdu shahada që më dëshmua. Shka dhe me dhe në dëshmoj, pra unë kam prova, unë e hina me prova, unë e hina me argumente, unë e hina me dëshmi, e qa është dëshmija? Se ti, sikurje duke e pa, po, bejgjine, e ki të qartë, dëshmoj, se nuk ka të adhuruar me merit përre të se Allahu te bareke vëtara. Ndaj sarihu ju ka thonë, ju ka ardhë argumentin nga zoti juve. E pas, pas taj që ju ka thonë, vëdhë kuru, vëdhë kuru, vëdhë kuru, vëdhë kuru, vëdhë kuru, vëdhë kuru, vëdhë kuru, vë idh jaalakum khulafaa min ba'd aadin wa bawwa'akum fil ard ka thon per kujton se allah ju ka boi juve trashgues dhe zevencues pas popullit te aadit pas popullit te hudit pra kan qen prej familjes dhe atyre ca kan mbet prej popullit te aadit that allah ju jallu nasu ne ju ne Salihud wa bawwakum fil ardh thayaw ka munsuu wa thayaw kanashtrua tokun Shikona pejgambert kuj ku i kthejn njerzit në anështrimin e tokës ai i cili dëshiron me i ndjek pejgamberët nuk ka nevojë shumë me çaq kokën e tina me mundu shumë kokën e tina me me i lexu një 1000 2000 libra filozofike nuk ka nevojë gjithë kjo gdhendje jo vetëm i përkujtoni merit të Zotit Xheloa mjafton Nda ju shikoni se pejgamberti ka ndjek njerëz të cilët nuk kanë çën me me bagazh të shkollu, me bagazh të shkollës. Na nuk themi se nuk duhet me çën të shkollu. Shkolla është primare dhe dija është primare, ne kemi përmend shumë religjërat rreth vlerës së dijes. Mir po, ndjekja pejgamberëve nuk kërkon ndonjë lloj shërbimi shumë të madhë, vetëm një meselë. Mi përkujtoni nimetet dhe më falënderoj ata i cili ti ka dhënë nimetet. Dhe mëadhërua ta vetëm Gjellë le fi ula Ande ka than U e bëwe e kum për ardë Dhe u ka nënshtru e token U e bëwe e Dhe të buje është me ta nënshtru e me hecë Dikon pasiklet Pa vështirësi Në shikonë në qështë në tokë Astë njërë nuk në qohë toka kështu për pjetë Astë nuk, nuk në shëtit toka Pse, se Allah dhe ka nënshtru e Dhe ka vendos kodat Cërat e mbajnë që ndryshmërin e tokës Që nga me leviz lirëshëm Andaj Allah u gjelluala ka përmenë në gjuën e salihut. Pasa ju ka thonë të të khidhune min suhuliha kusura wa të njëtu në lgjibale bujute. Ka thonë dhe në tokë, në rrafshina, ndërtoni palate. Nëndërtoni palate. Ka ndërtuve vendet të larta. Ka ndërtuve shtëpia të mdoja. Wa të njëtu në lgjibale bujute. Madje ju edhe në përkodra, ndërtoni shtëpia në rafshina, në tokë të rafsht kanë ndërtu palatët të mdoja nërsa në kodra kanë ndërtu shtëpi dhe ketë kjo me nimetin e Allahu gjellu ala fedhkuru e le Allah për zdyti për mendni të mirat e Allahot për mendni të mirat e Allahot që ju ka dhanë Allahu të bareke vëtë ala shikone, në muajnë që, dhe cilën jemi vetëm agjerimi pa fol, pa asnjëlloj Fiole, ta përkujton të mirën e Allahut, se si, tash të japstenuar. Dhe tash edhe shumë mirë ata që kur ti e konsumon pa ndal, se çfarë nimet i madh është ajo. Ku tash të japstenuar, dhe të kap xhegi, dhe të kap etja, dhe të kap uria, e din çfarë nimetit ka lëshu Allahu xhellahu ala. Shumë nimet i madh. Edhe ka thon, "Fadhkuru ala Allah." A kujtohet shtëpia a do shtëpia? Banë ja, ka, ja kujtu shtëpinë. Çka kau për shtëpia? A ju ka shku ndërmend ndonjëherë Në dy armë nën në shtëpinë tonë më thon alhamdulillah që më ka mundsua Allahu këta. Kam mujt më kam për jashtë. Këtu ka këpër, për, i ka përkujtu pejgamberi për i Zotit xhallahu ala salihu. Ka thon fadhkuru, ka thon përmendni se ju keni shtëpi, ja keni pallate. Çfarë do lloj shtëpije? Pa më parasysh, e vogël e madhe, komode pa komode. Allahu ta ka mundsuar një çati dhe nuk të ka lënë për jashtë. Dhe Allahu xhallahu ala e ka përmendë këtë në surën En-Nahl, surën e nimetave. Ka thonë, vajgjallekum bujuten, një tes kunu, ka thonë dhe ju ka thonë juve shtëpi që të strehonit e to, strehonit e to, andaj shpesh herë, na jena të redhum me shumë një metë, po nuk i ndjejmë ato, nuk ato. Ando, i ndjejmë ato, andaj për nga mërdh vinë me nga përkujtue, përkujtoni shtëpi të juve, që Allah ju ka thonë shtëpi, e kërkoni ati rehatien, andaj njeri kur është të shtëpinë e ti shka banë rehatohet, Andhe ka thonë, përkujtoni të mirat e Allahu gjellëvara, wa la ta thehu fil ardi mufsidin, dhe mos etsin në për tokë, si zulum qarë, mos etsin në për tokë, duke bo zulum. Andaj, Salihu e ka fillu e me këta thirën e tina, mirë po, populli tina nuk e ka dëgjue. Populli ti nuk e ka dëgjue, dhe e kam prit me, me arogans, dhe e kam prit me Mos pranim dhe mos besim në Allahun Gjelle wa ala Pas taj, ju kanë thonë kështu Qalu ja salih I kanë thonë o oh, salih Qalu ja salih Qadë kun të mërgjuan Qadë kun të fina mërgjuan Qabla hedha O oh, salih Salihu ka qenë njëri mir Dhe shikonë qëfar e mërë i ka Salih Salih dhe me thonë njëri mir Salih njëri mir I kanë thonë o oh, salih Me të vërtet, para se me hiti qësa i pune, djetarë kanë thonë, nuk ja kanë përmend asë pëngamberinë, se së kanë dojsh me pranua. Ka thonë, ka blehedha, para se me e filuti që këtë rrugë, para se mu bo pëngamber, para se me thirë në lohu në gjellëvara, kundë të finë a mërgjue, i konë njëri që a kena shpresu të ti, kena shpresu të ti mu bo njëri i madhë, ama me atë përcëptimin tonë mu bo njëri i madhë. Mirë po, mas i hine që para kësaj pasaju ka thënë Salihu alayhi salatu vesselam se kjo punë është çështja e Allahu xhallahu ala Allahu më ka zgjedhur mua dhe më ka drejtuar mua dhe më ka bërë pejgamber dhe ata i kanë thënë etanha an na'budu ma ya'budu abauna wa innana la fi shakkim mimma tad'una ilayhi murib ka thon apo na ndalon ç't i adhurojm ato ç'ai kanë adhuru baballarët e ton prap vijnë këtu problemi baballarët mi për papalartë të sëtë nuk kanë qenë musliman, nëse kanë adhuru e idhuj dhe putatë sëtë i kanë vendosë me duartë e tëre. Apo në thyrë të adhurujmë disa gjëra, apo po në ndalon të adhurujmë ato që ka neve i kemi gjetë, prinderit të anë aty, kanë thanë, na jena në dyshim në thyrën të anë. Nena ne kena dyshim në thyrën të anë. Kale ja, ka u mi, tha o oh, populli jemë, për zdyti, o oh, populli jemë, E ra ejtum inkuntu ala bejinetin A shikoni, a mendoni I ka këthite mendimi, i ka këthite të logika E ra ejtum inkuntu ala bejinetin Më rabbi A mendoni se nëse Allah o muhe më ka dhan argument dhe mëshir I një të shpreje ka ardhe të hudi alai salatu Was selam Pasta ju ka dhan Fëmën janë suloni min Allahi in asaitu E ka thon mirë, apo doni me bë polemik. Sa do të ka thon ktheu të na më mirë. Ktheu fjalën tonë më mirë. Mos çit probleme o Saleh. Ti ke njëri mirë na kena me kena shqesum mirë te ti. Mos hi në ksa rrugë. Çaj çaj i k i ksa i thirrje. Si çaj u ka thon. Ka thon o popullia, mua më ka dhën Allah argument. Nuk ka shlur rahmet. Ka thon dhe kështu, mos i bëdhni polemik. Fa me yansuruni minallahi in asaytu. E kush më garanton për juve që mësë me mdënu Allahu muë nëse unë i bajgjuna ati? A e kini dikam, ato s'kam posë gjevabë. Nëse unë e po jubin në juve, nëse unë i u shkaj pas juve, kjo hipotetikisht vetë për, me, për me, ja, me ja u këthjel me ndjër, jo që salihu ka posë dishim në shta po shkoj kato, jo jo. Po kjo, djetarë kanë thonë, zbritje nivelit të bisedës që me mujt me, me u kuptuët. Jam arrit me me u kuptu, jo që Saliu ka thënë ndoshta unë shkoj ka ata. Sigur Ibrahim i alaj salatu selam ç'i do të dashofmi. Kur ka diskutuar me popullin e Tinakur, ju ka thënë, a kjo është Zoti, a ky është Zoti që më do të dashofmi. Ka thënë, kush më mbron prej Allahu, la wala in asaytu musibai, një gjuna. Një gjuna, jo më shum, një gjuna. Fama tazidunni ghaira taksira. Ajo çka po m'thirrni mu Juve, është dështim, është humbje e çart. Ata i kanë thanë, pastaj, ja kanë këthije me të keq inëme në të minë musaharin, me dëvërtej ty të pas kam bo siherë, me dëvërtej ty të pas ka kaplue, magjia e salihu alej salatës selam ju ka thanë, se une nuk kam siherë, po jam prej Allahu te bareke vëtë ala, pastaj ata e kanë kërsnue. Kësi është zakon. E kanë dëshirue me vra. Allahu gjellu ala ka përmenu ve kene dhe kanë qenë Një rahtë, ka e në rahtë tunë Ka qenë një grupë Prej nënë personave Një prej tëre ka qenë Biri Zinaje E cili ka dëshiru e vajzat Palit shmërisht Dhe ka dëshiru e gratë në mënir Ja jo halal Dhe ka dësht me martu një vajz Dhe ka dësht me mord Me zdo kusht Dhe ajo, aji prindja ka kushdhue Ka thonë me një kusht tajap Me Evra Salihën si da vrash salihur në tajabë qikan edhe për nga veri sallallahu aleyhu sallem ka than në hadith alijut radhiallahu an ka than o ali alijut i bne i bitalib gjallit vijës tina aleyhi salatu vë selam ka than o ali at kalzoj kush janë dy njerëzit mat mjeru më fëtir tokës e la u khbiru ke at kalzoj kush janë dy njerëzit mat mdyt fëtir tokës ka than belaja rasullallah po rasullallah ka dompo ka thon ai i cili ai cili e therri devën e popullit të themudit të salihut ka thon edhe ai i cili ka me të vrarë ty ai që ka e ka therr devën edhe ai i cili ka me të vrarë ty janë dy njerëzit ashqa më të mjerumt dihet atë kur e kanë shpjeguar këtë ditë ka thon pse çdo ditë ka bëu bashk pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se të ditë të ditë kanë bëu fesat të ditë ka ndosh me vrahe njërës të mirë, njoni pengamerë, njoni ka vra Alihun radhiallohan dhe të ditë e kam bo për gruje i pari të populli Salihut për të arrit një gruje e ka therë devën a Salihut i ka kërsnu nëse e prek një devën tre ditë i kini pritje me zbrit dënimi, tre ditë vetëm dhe kanë pritë, për që e ka bo për me arrit një voice dhe kjo është një meselët te për serioze Tej për serioze. Dhe Alijun e ka vra Abdurrahman ibn Mulgjim. Allahu jashtovë dënimin. E ka vra për një gruja. Ajo gruja i ka thanë, si dush me më mërtu muhe, mehrin, mehrin, e kije kokën e Alijut. Si të më bish kokën e Alijut, unë jam gruja jote. Dhe ka shku e ka vrahe. La'nëtullahi a'lej. E ka vrahe Aliju radhi Allah dhe kje ka, e ka therë devën e salihut. Anda i ka thanë, fe ti bi ayatin in kunt sadidin i kan than tamam leje polemikë bjerë një fakt të dukshëm të pashëm si ti je i sinqer dhe besnik në thirrjen tonë ata rë ça ju ka than çaj ju ka than salihun ka than qala hadihi naqatu laha shirbun walakum shirbun ma'lum ka than po do ta lutti allahun xhellahu ala të masjellën një ajet mirë po ka than pas ajetit të çart kur ta shihni, ta prekni, ata rremos ka afat. Andaj pe pyqëmbëri sallallahu alaihi wasallam ka thonë hadith, ka thonë la tesalul la tesalullah aya. Mos lipni pri Allahut me u thu ajet. Ajet i thojnë diçka e cila është mrekulli, e cila prekët. Allahu i ka thënë ajetet të ti, ajetet, fjalët e ti ajet të janë mrekulli. Mirpo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka për këtë dytën. Ka thonë mos lipni ajetin se ka mundësi Allah u ja u dërgën, e ju nuk gibin dënja ti, pastaj, e pastaj ka thonë nuk ju jep afat. Kjo është dalimi. Allah u neve në jep afat, pse, pse ju jep njërzve afat? Se s'ka ndë një ajetë qështu të dukshëm, të prekshëm, po ka ajetën se të ledzohën, e pëse Allah u qënë ajetëm her pas herë. Mirë pa Allah u kur qoja ajetë, s'ka mu afat. Andaj kur kanë në kërkuve korejsht me i pa me lacit, Allah u ka thonë thuju, Nëse i zbriti, a besojnë. Por mu nuk është problem. Por në di se i zbesoni prapë se prapë. Sa disa njerëzë. Ha, ti, ti kërkojnë disa kërkesa, pas taj në fundë dhëtë. Jo, jo, në apetë se apetë, vesh muabete pa po ta. Por, por sa për muabete, nuk jam këto muabete të cilat diskutohen në këtë nivel. Ju ka thanë korejshve, thuju, nëse ja u zbriti me lacet, a besoni. Ama nëse ja u zbriti me lacet, e pas taj nuk besoni. Latën, varun, s' nuk ka fat e për i rahmetit nuk i zbrit Allahu jeloala. Për habai ndoshta na permisione në kët formë, ndoshta permisione në kët formë. Kan dawn do ta zbritni një ajet. Kan dawn çfarë ajeti, ata kanë kërkuar ajet. Ata e kanë kërkuar. Kan dawn kërku. ka këtu është një shkamb i madh. Të janë një shkamb i madh. Dhe dietar kan dawn e kan dawn metalle nuk e kanë pas, ata nuk kanë besuar se si ki ka mundësi me për këto. Po e kan dawn metalle. Mir pa Allahu nuk është toll. Andaj, nëse dikush tallot me neve, nuk do të më thonë se na do të më tall. Shikone, ata e kanë kërkuar me tallje, me zbavitje, marr këtu. Ka dhënë këshira pse ç'ka ç'ka mbi? Çi tani ideve piçetu. Nxjerrni ideve piçetu. Çi ti jesh besnik? Ka thonë e, i tham Allahut. Unë i tham Allahut e nxjerr. Po pa pastaj andaj dhe neve, nëse tallo dikush me neve, ne nuk bamë mu tall me të. Ta. Na flas mi serioz. Na flas mi serioz. Nuk i trajtojmë çish na trajtoi. Nuk ju Bojmë njerëzve s'jelë dhe qishë në bojmë ata. Po neve dëshmojnë vetër, atë dëshmojnë të tyrën. Andaj ata than, isti, zehen, duke u ta. Mi për për nga merë, nuk u talke. Nuk u talke me ta. Tha, tamëm, unë i thëmë allot, pricit i shkombit, me njërë një dejve. Than, ama jo vesh dejve. Than, me konë dejvja ashura. Deve e cila është me shtadzane. Me barë. Me njërë për i shkombit, e para, me konë dejve madhe edhe dita më konështë të zonë, me posë mrejna një dheve tjetër. Tha unë e luti Allahum, dhe Allah u zhjellual ju përgjith. Ju përgjith Allahum të barë kjo të ara, dhe e nxjeri devën nga shkombi. E nxjeri devën nga shkombi, dhe në kërkesat e dura, me sifatë dhe cilëcit e dura, që i kanë kërkua ta. E madhe dhe me barë, me barë, mrejnda, me barë, dhe në muajnë e nëndë, Në muajin e nëntë dhe e ndërri Allahu i xelalu i tha: "Kjo është një naqë." Kjo është devja çka kërkot. Tha: "Laha shurbun welakum shurbun youmin ma'lum." Tha: "Mir po tash, tash ju au tallat asu tallat, tash mesela ndryshon. Allahu e nxjerr devën, ama bashkë me devën edhe do kushtet e tjera, e tash ju mbajan i mirë." Tha: "Ajo leha shurb" Ajo e ka një dit me pi uj Në bunarët e juve në vendet e ujrave tuaj Dhe ju një dit Një dit ajo ka me pi Një dit ju Në dit të taktume Walate me su habisu Dhe mos gaboni me prek me tkeq Djetarë kanë thanë walate me su habisu Mëse trajtoni me dëmtuve Dhe në transmitime Ku ka thanë Allahu Gjellewala Tha akarun naka e kanë therë devën Pra ju ka thanë mëse therni se si ta thërni ka pasoja nëse e thërni ka pasoja ka thënë Allahu Gjellewala wa la te mesu ha bisu fe je khudhekum hektu ka arfeja mëse prek një devën me të keq mëse thërni devën fe je khudhekum se me një her ju gëdet dënimi me një her ju gëdet dënimi fe je khudhekum adhebun jomin adhim kam ju kap një dënim në një dit të madhe në një dit të madhe të madhe andaj ata diskutim pas diskutimi janë frikësua njëherë kush me prek e kush nuk me prek në disa trasmetime disa jaf nuk e kanë prek në disa trasmetime disa vite nuk e kanë prek dhe kanë shikua këtë deve dhe kush me e prekë këtë deve ndërsa me e prekë kanë dëshirua mirë po frika nuk i kalon se ka thënë saliju tash nuk kam punëne momentin që ka e prekëni zbritë dënimi Allahu Gjellu Hala dhe kërë që kënjëri ju kërë kënjëri ju i cili ka dëshirue me martu këtë kët grujen dhe kusht e ka pas me prejkë devën dhe thonjën djetarët ka qenjëri i madh i kudzimshëm ka qenjëri i cili thotë që ka qenjë la jetza sështut gjithë do pun që i kanë thonë e ka, ka bëmi njëherë dhe ka thonë bena me një muhe kërë e ka morë kji i pari është paraciti dyti ka thonë mësi njësi kji u n Koloj parashiti diti kanë mbledh çdo kabile ka një derisa ja mbajnë nëntë bon, veta. Allahu xhallahu lekë ka përmend 9. Nëntë veta janë mbledh për me për me e therrë kët devën që ka zbrit Allahu te bareke وتعالى nëpërmjet këtij shkambit. Ande ka than Allahu te bareke وتعالى fa aqarunaqa. E kur mbledhën nëntë e tharën në devën. Edhe konkretisht e ka therr personi i cili Ka dash me martu e advoizën dhe ka pos mehrin me e thernë devën. Fe akarun naka, wa ata u anë emri rabbihim dhe u banën krye neqë ndaj zotit të të të tërë. E thernë devën dhe u banën krye neqë ndaj zotit të të të të tërë. Ve kalu ja salihutina bima ta iduna inkun të milel murselin. E pasi e thernë devën i thanë, o salih, nuk ndodhi kur gjonë e thërëm, e nuk dodi kur gjopë. Qa u bo? Kur e thërëm, devën, dulë foshtja. Dulë devja të tërë. Dhe i ki ka kodra, i ki nga kodra. Dhe filloj me qajtë. Dhe filloj me qajtë, aje cila dulë. Dhe ata i thanë, tash, qka ndodhi, nuk dodi as gjopë. Dhe ata fillun me shtu taljen. Fillun me, me shtu taljen. Mirë po salihu, ju tha, tash, Jo që s'ka ndohet kërgjohet Po tash ka me ndohet shumë Tash ka me ndohet shumë Nga sa ta me ndohet një se Ta mam të prekin, zbrit dënimi E Allah u gje lëvalet nukit rajto njës Sh me ndohet një se shme ndohet ta me e të rajto ue Sali ju e tha tash prit një të redit Tash kini me prit të redit Në ditën e par Shenja e par Që ka me zbrit dënimi është se Kërgjoheni Pra ditën që ka e kanë therë Dheve nga që dita Ka dhon ditën e premte kanë me ja u zverdh ftyrat. Ditën e shtun. Ditën e shtun kanë me u skuq. E ditën e diell, e ditën e diell kanë, ja kanë me u nxif ftyrat. Dhe kam zbrit dënimin e Allahu xhallahu xhallahu. Dhe ata thon këna me prit. Na jena tu prit. Andaj tha fantadhiru wa anni ma'akum min al-muntadhirin. Fa pritni, se edhe un jam tu prit tash. Pritni ju tash, se edhe un jam tu prit bash me juve. Dhe tha ashqaha, allahi, allahi Allahu tëbareke wa teala Idhin ba'the ashkaha Fakale lahum rasulullahi Nakatallahi Wasuqiyaha Allahu gjellon e një jetë tëre për shkruun Salihun se si është frikësue Salihun me gjithë sa ata u talëshin Salihu u tutke U frikësojke më zbrite të njëmi me njarë Kur fillun me therë Saliu alaihi salatu wasalam me dëmbshurit e mëdha e përshkon Allahu u jelon e surën Shams se si u ka zhdim se e ka di çka ka mendon. Shikon 20 ditë se din, një shtë e dijes e Kur'anit e din çka ka mendon. Ani pse më katar dhe zumçar dhe ju besimtar, tallëm me këtë meselë. Kur ka marrë Kiameti, kur ka menduar ajo katastrofë e madhe, ka menduar kur ta caktoi Allahu u jelawala. Shikon e Salihun. Fa qala lahum rasulullah. Ju ka thonë i dërguari i Allahut. Na, katë Allah. Asë nuk ka thënë mosni, asë mësë e thërni, veqë ka thënë dhejve në Zotit, dhejve në Allahut, pra, dhejve në Allahut mosni, uësë u këjahë, dhe mosja mërë një ujim, pëse, se, se ka me ndodhë katastrofa. Ka me ndodhë katastrofa. U zhjunë në ditën e parë të zverdhër, u zhjunë në ditën e ditë të skuqër, në ditën e të rejtë të të ndzimë. Allahu Gjellewala të regonë në Kur'an se si i ka dënue. Se si i ka dënue. Me qëka i ka dënue? Populli thë mudit o shkatruë me britëm. Fë e khadet humusajha. Thëtë Allahu Gjellewala dhe ja u lëshu mëna një një britëm. Një zantë të fuqishëm. Djetarë kërë kanë komentuhe se si me britëm i ka shkatruë Allahu Gjellewala Allahu Tëbareke Vëtala e ka lëshu e një zantë të të mërshëm që për njëherë janë mbet të vdekur. Edhe Allahu gjelua fëth, fe asë bahu gjethimin dhe janë shëndruë për njëherë ku foma të vdekur. Djetarë kanë studiuë se si ka mundësi me brit njëriju me vdek kanë thonë dhe sidomos në korat studimet e më vëndshme kanë zbuluë se veshët e njërijut e kanë një dosë të caktume që kanë mundësi me durue fuqin e zonit. Pra deri në, në një, një dos të caktume, kanë mundësi me edëruë tonin e zonit. Në gjdo shtes të këti tonit, në gjdo fuqit që ka i shtohet të tonit, fillojnë veshët me, me shkaktu të lashe. Dhe kjo fillon edhe me shkaktu të lashe trurit. Dhe kjo fillon me shkaktu të lashe zemrës. Gjdo her që ka i shtipët, i shkakton të lashe. Nëse kjo kalon shumë lartë, vdes njeri ju. Nëse kjo kalon shumë lartë, vdes njeri ju. Andaj nuk ka daj dhe i ka shkatrua të gjithë. Andaj fuqia Allahu gjellohal është absolute, dhe dhja e ti është absolute, dhe ajo që ka Allahu të bare kjo vëtale, ka mundësime ba me neve, është e paparamendushme, ka thënë Allahu të bare kjo vëtale në surën, el gafir, wa bedale hum minallahi, ma lam jakunu, jahtesibun, ditën e gjikimit, kanë mi udal njerëzve disa sende, të se së kanë pas mundësimi paramendua. Paramendo, nuk ki mundësime paramendu, që ka mundët me nd Ta Allahu Jellal Wala. Andet Allahu Jellal Wala fa akhadhat huma sayhatun fasbahu fi diyarihim jathimin ata ikapi britma wa ushandruun na vendat atyra ku foma. Ethat Allahu Jellal Wala na sura al-Shams fa damdama alayhim rabbuhum bi dhanbihim fasawaha. Allahu Jellal Wala damdama alayhim. Shikona damdama. Na junaraba kur vendosën, vendosën edhe në stilin se si është veprimi. Se si është veprimi. Pra shkonjat e trasha kanë përqëllim se është një veprim i randë. Shonet e olla kanë përqëllim se është një veprim ma i letë, e kështumeratë. Në varsish për veprimit, vendosën edhe fjalet. Andaj përshemull i thojnë të qeshurit me za kah, kaha. Nga se njeri u e ndjerë hajen me nga fiti i tina. E Allah u gjellohat e thotë Fedem dhe me alejhim. Allah me brit i shkatroj ata. Pasaj thot, bidhembihim me gjunajin e tëre, jo me tonim, me gjunajin e tëre. Wa ma dhalemuna, wa lakin enfuse hum kenu jadhlimun. Thetë Allahu gjellewala, ata neve nuk patën mundësi me në arritë me zulum. A mundetë Allahu digush me frekë me zulum? Amunet Allah unë të barë dhe kjo vëtale dikush me prejkë me zulumë. U e ma dhalemuna. E pse thëtë Allah u e ma dhalemuna? Në fillim të legislatur së thashtë se ata kanë thanë na jena matë fortit. Ska o matë fortë se na. Menë eshet dumin në kue. Kush është maj fortë se na? E Allah unë janë maj fortë që ata. Dhe në fund pas shkatrimi thëtë. U e ma dhalemuna. Subhan Allah. كوش مادريا ذات جل وال وما قدر الله حق قدره نستوكدين قدرن الله جل وال الله اتا سموند ما ريت انا نوكموند ما ريت انا ولكن مير با تشا مير با امفسهم ود ويتس كان بوسله نا نو كنا منصي ب الله جل وال استي سن Ka thënë Allahu gjëllu ala Elle dhi ju gjiru e la ju gjaru alej Ajë është Allahu që ka e mbron Ka në të doje E kur kushë së në mbron Dikam prej Allah Prova Muhamedi a.s. i dashur i zotit I ka thënë O oh, zot, a gjën tem Nuhi a.s. O zot, djali jem jo. Ibrahimi o oh, zot, baba jem jo. Ekshë të merat Të gjithë për nga merët Ibrahimi a.s. për djali në migës lutin alai salatu e selam, ozot shtia dhe pak dënimin, ndoshtë të përmisohen. Jo, Pse? sepse Allahu Gjellewala është i më shirëshëm, mirë po kur t'i thijën kufit, dhe kur t'i hidrohet atëherë, fe dëmë dhe me Aleihim Rabbuhëm, atëherë i shkatën Allahu Gjellewala, fe se uaha dhe i ka bo rafsh, dhe i ka bo rafsh, djetarët kanë thanë, fe se uaha dhe me thanë, kush ka kalu atë i parën, për i brezave që kanë ardhur më vonë nuk kanë pas mundësi me vërëre se ka jetu di kush këtu. Nuk ka pas mundësi me vërëre dikush se ka jetu këtu. Atë shumë janë shkatruar. Atë shumë janë janë shkatruar dhe janë rënue. Pastaj thot: "Wa la yakhafu ukbah." Dhe Allah i ka drejtuar me dënim çysh e kanë drejtuar ata Allahun te bareke u teala. Wa, "Wa la yakhafu ukbah." Këto madje "Wa la yakhafu ukbah." thëtë Allahu Gjellu Ala, i shkatëroj Allahu dhe nuk jutut asë një pasoje. Asë një pasoje. Walaje khafë u këbaha. Allahu nuk jutut dhe një pasoje. Qëfar pasoje? Djetarët kanë thanë, Allahu për e qafirave kërsnohët. Ata i kërstojnë në Zotin ton Gjellu Ala dhe mundohën me luftu me Allahu në të barëke të ala, dhe nëse ledzoni në, në ledzimët e popovët e të sotshëm të, sot të cilët dëshirojnë me ehtië sistemin e njerëzve në dorë, të gjithë ata mundohen me ejet sekretin me të cilin Allahu i urdhëhet njerëzit dhe më ia mor atë. Dhe më ia mor atë. Tebarak Allah. Allahu është i madh. Allahu është i madh. Mir po njerëzit rrovaën dhe ju jo e dini se nëse na mundson Allahu xhelaura ndonjëherë në legjëratë të më fol për një gjujt dhe me gjujt për njerëzve. Mir po të dalluam të sa Këta ka njerës kanë mu mundu me luftua Allahu në gjellë o hala Dhe kanë me, ka kanë me hedhë shi gjeta nga qi gjelë i për të vrahë Allahun Dhe Allahu i së provënë në ja u këthën shi gjetat me gjak Ja u këthën shi gjetat me gjak Pra ka njerës e mundu me luftua Allahu në gjellë o hala A dhe ka thënë Allahu në gjellë o hala E ledhine ju haribu në Allahe o rësule Ata që ka e luftojnë Allahun dhe të dërguar në ti diku s'that a ja mer kamendja diku ina po po diku t'ja mar mendja çe Allahu e kam shtua ata ka gaton ata kush është më i fort mirë po shikon Allahu çka thot wala ya khafu uqba ama unë nuk ju tuta pasojave dhe ata rgano pse ka thon kështu Allahu sepse ata janë shkatruar mo nuk e nin ata na ajdet kanë kanë mësuar kjo mësim për neve dha ata shka vin pas neve Allahu nuk ju tut të pasojave ata ju tut të pasojave a mer prej devën ama mos me prej Ka me prej, ka me s'pe prej, da qëta për në ndodhë dhe i shka s'për në ndodhë. Kështu ishtë një riu. Të nëtonë me Allah, unë gjelluar mirë po, e motë. Shtetet e mdoja, qka bojnë? Një hap mëshon, një hap këthejat, pse? I të të të pasojave. Një hap godit, një hap të rrheqët, i të, të të pasojave. Pse? Ku e di qëka ndodhë? Sotën që gjithë i fuqishëm. Diplomatitë të ndrysh ose ajo është sado që te te fuqia e madhe je khafu uqbaha je tutt pasojave e Allahu tha wala ykhafu uqbaha situtt pasojave kuj namjutut kuj namjutut Allahu jelle jelle fi ula andaj ashi populli themudit zem e ka shkatruar Allahu te bare ke u te ala e thet Allahu jelle wala ka allam yaghnu fiha e ushndrrun sikur mos me pasjetu korr ati sikur mos me pasjetu korr ati Kjo është ligji Allahu xhëlalu ala. Njeriu lind, jeton, vdes, zhdukot, i harrojnë emrin bile. Me vete di kan qysh e ka emrin babgjishiot i shtat, se dhe as bab, babaveta as babgjishëvat. Pse o zhduk, e ka zhduk, po te Allahu nuk është zhduk. Te Allahu xhëlalu ala nuk është dukë, andë dhe thëtë Allahu të barëke wa ta ala Fëtilke bujutuhum khawijetan bima zalëmu Inna fi dhalike le ajetan li qawmin ja'lemun Wa anjejna allëzine amanu Wa kanu jetë takun Thëtë Allahu gjellu ala Ja këta janë shtëpit e tëra Banë shenja Allahu gjellu ala nga shtëpit e rënume Dhe për nga mberi sallallahu aleyhi ve sellem Kur ka kalu e ka populli i themudit atje afërt jemenit dhe irakut atje ne per këto këto vende ku kanë jetuar populli themud dhe populli adit kur ka kaluar nëpër disa vende te cilat e ka kaplu dënimi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thënë shokëve të tij të ti, ti esriu uh, vraponi nxitni dhe ngutnuh se ka thënë se këtu janë dënuar mund të vëna dënuar ka thënë dhe mos kaloni në ndonjë po, në një vend ku ka kaplu dënimi i allahut Walatet khulu fiha illa bakin Moshinin ato vend Dhe vetëm se duke qajt Vetëm se duke qajt tha, pse, pse ja rësur Allah A i dënim I ka hmotë shumë Ka dhënë atash Ka dhënë se ka mundësi prapë me ju dënu Allah u gjellu ala Pse? Ka dhënë djetarë në shpigim Se aty është hidrimi zotit Ka kalu Hidrimi Allah u te bareke vëtala, Dhe thëtë Allah u gjellu ala Fe tilke bujutum Jashtë të pitë të rë Shikoni Kha uje të rënume, të thata, pa njerëz, bima a valemur, përshkak zulumit, përshkak zulumit të të tërë, inne fi dhe li kele aje, në që këta keq ka e përmendëm, dhe të dhe u gjelluala, ka ajet, ka argument, ka fakt dhe mësim, për ata i cili dëshiron me morë, mësim, li qawmi ja'lemun, për një popull i cili, di, për një popull i cili mëson, për një popull i cili dëshiron me morë mësim, ka argumente të shumta e that Allahu jalla wala wa anjayna wa alladhina amanu wa kanu yattaqun ne na i shpëtuam Allahu zot kanë besuar besimtarët i shpëtuam dhe nuk i dënuam dhe hu e, Salihun alayhi salatu wa salam Allahu jelle wala e ka shpëtuar dhe e ka dërguar në çapër e Zotit te bareke u te ala dhe aty kanë rujet Salihun alayhi salatu wa salam vetë Allahu jelle wala dhe i shpëtuom ata të cilët kanë besuar wa kanu yattaqun dhe kanë qenë të cilët i kanë pas frikë Allahu te bareke u te ala kjo është ajo e cila ka të bëjë me popullin e Thamudit Allahu jelle wala e ka përmend në shumë prej ajeteve të tij ndër shumë për surave të tij ndër Popol i cili ka qeni shfrenum, popol zullum qarë, popol fasik, i ka bo Allahu gjellewale gjunaje dhe kufre, dhe Allahu gjellewale ka zbrit dënimin, i ka shpëtu disa prej tëre, gjithashtu për salihun, nuk është përmenë transmitim nga shokët e venga meri sallallahu alaihu sallam, se sa ka jetu e, mirë për salihu, është prej bive të, të samit, i biri inuhit, biri samit, i biri inuhit, nuk i dije se sa, ka jetu e, mirë podjetarët kanë thonë, se ka jetu e në brezat e tëre, pra në masën e brezat e tëre, e cila ka qenë ndikon një mi vjet, të qenë vjet e kështu me rallë, sa e kam posë ata jetën e tëre, kjo është sa i përket deri tash prej pengamberve, prej pengamberit të arshëm, prej pengamberit të arshëm, do të ndalemi pak më gjatë me ta. Nga se është pengamberi me njëherë pasalihut, një pengamber i madhë I Zotë i Gjellewala, mandje i dyti prej të mdojve. I dyti prej dytë mdojve. Ajo është Ibrahimi a.s. Pas shumë viteve, Allahu i Gjellewala ka dërguhe Ibrahimin a.s. Dërsa të Ibrahimi kena mundal go gjagat. Go gjagat, nga se aty është Ibrahimi, aty është ishaku, ati është Ismaili, ati vi në disa në gjarit të shumëta, me të cilat ka mosime të shumëta, andaj nuk do t'i kalojnë vetëm në gjarit, vetëm kaluse, vetëm se ka ndodhë kështu dhe ka ndodhë ashtu, mirë po, dhe Ibrahimi alayhi salatu wassalam t'ndallmi pak mazhat qe t'përfitojnë nga këto ngjarje të pejgamberëve elusim allahun te bareke wu teala qe allah ju jelle jelaluhu te jetë knaqshur me neve elusim allahun te bareke wu teala qe allah ju jelle wala ata qe kim i thante jetë knaqshur ati ku kim i gabua allah ju jelala te na fal elusim allahun te bareke wu teala qe allah ju jelle jelaluhu ajrimin ton ta ban qabul elusim allah subhanahu wu teala qe allah ju jelle wala musliman kudo qe jan allah te dihman yetimat e musliman wallahu te istrahan s'ka ndor dhe nevojtare te allah وجلّوالاتين <تصفيق> بولان هلوسي الله تبارك وتعالى تشالله وتنمون سنه مع arid ramazane të shumta duke qenë me iman dhe shëndet elusi Allah te bareke وتعالى تشالله وجلّوالاتنا اندirchon mendjet tona me Kur'an me fjalë te peigamberi sallallahu alaihi wasallam dhe te lën gjurmë këno jetat tona ne shpirtrat ton aku quli hadha واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين